«Дай тебе боронить Господь», – проказав юнак. «А тебе що веде?» – повернувся до Созонта. Річ трохи незвичайна. На обличчя Созонта лягла усмішка. «Маю послушання створити життя святих теперішніх, колишніх. Отож, і посланий записати «Житіє Микити». Юнак на надовше, і в його мертвих очах, який поставив супроти Созонта, щось ніби промигнуло. Діло це боговгодне, але життє святого Микити складаю я. Коли дозволиш покористуватися записами, звірю з ними те, що встиг зібрати сам. У мене немає записів. Складаю його усно. Але воно істинне, бо вийшло із вуст самого святого. Тоді залюбки твої розповіді запишу і розмовляю із святим Микитою. Як тебе звуть? Сузон Трипільський, деякон із Києва. Можеш і ти, сказав юнак, але... Але що? Житіє запишеш слово в слово, як його казатиму, ні в чому не сумніваючись і без звірок. Коли ж потреба звірки конечна, погодиш зі мною чи з Антонієм, чільним учнем святого. Запишеш усе разом і даси нам перечитати. «Не довіряєш мені?» – спитав Созунд. «Сказано у святому писанні, кожна людина – лож. Близькі до святого люди мають подбати, щоб не пішла гуляти по землі. Неправда про святого», – жорстко сказав юнак. «А коли б я у чомусь усумнився?» «Стережися цього, сатани», – отрутився раптом Кузьма. Неймовірно викругливши оченята Вчора ввечері він сам признався Що подібний до морської хвилі Як у жене кидає вітер А ще сказав Що хробак сумніву точить його Тоді йому треба йти до святого конечно Мовив спокійно юнак Хробак сумніву Це також біс коли його позбудеться, той й є святого Микити в нього вийде істинне, без брехень і привнесень. Бо коли б щось було не так, боюся, що й до нього розверзне пріру болото. «Чи ж багато людей пожерло ваше болото?» – спитав Созонт. «Усіх, хто йшов до святого без віри, і хто ніс до нього чи на нього неправду та кривомисля. І тут таки розповів притчу, як йшли до преподобного заради його молитви якісь люди. Дорогою побачили лань, що мимо йшла у своїй потребі. Тоді закричали до неї, «Молитвами святого Микити заклинаємо тебе, стій на місці». І лань стала, ніби в землю вкопана. Ті ж люди кинулися до неї, убили її, здерли шкуру, були бо зголоднілі в дорозі. Приготували з м'яса їжу собі, а коли наїлися, то були гнівом Божим побиті. Погубили голос людський. До одного з них, що накинув на себе шкуру, ховаючись у дощу, та шкура приросла. Інші ж пообростали щетиною і розбіглися лісом, поланячому рикаючи. Ходили так довгий час, кількох з них пожерли вовки, а решта, а з ними той, що у шкурі був, приволочилися до святого і пробули біля нього два роки поки здобули людську подобу і спромоглися по-людському говорити. А шкурата, сказав юнак,